Роман «Кухарук. Муха з цукром». Романи та повісті. Видавництво «Український клуб. Київ. 2003 рік». Читає Лідія Коровченко. Око. Повість. Завів куру до церкви. Сьогодні так все стало. Ми не вінчались. Просто зелені свята. Нарвали без в городі у баби Гань, пішли. Хоче видіти, де я плакав перший раз, не вірить, а я плакав. Тут поклали в студену воду. Куми палили свічки, мене хрестили, а я плакав. Чую, як десь у глибині, у глибині мене, біла вода розливає себе по зірках. Нарешті завів куру до церкви. Я не знаю, чи то правда, але всі кажуть, а я не знаю. Я в неї перший, та й вже, бо кров і невміння цілувати. Церква Святого Миколая. Ой хто, хто Миколая любить, десь як голос, нібито: Моляться пані, воїни, бунці вкотані в чорне, сині, зелене. Привів Куру до церкви. Була песката там, на дворі. А тут око Боже. Дивися на стелю, видиш? Зробило з неї німу. Око, видиш? Ви, я його виділа, у нас у селі. Де? Бійми, дурна. Хтось намастив на стелі колись давно, бо такси годит, та й вже, ні, я виділа, може, і спала? Давай не будемо про то тут а що добре? Рука волого тече на сорочку холод, мовчу. Моляси, люди, чорно, сино, зелено, палю свічку. Бля церкви мама хата в соломі, вікна, з яких витекло скло, масні жмуті соломи. Мама слаба давно, очі мої гейби в газеті, але бачу маму. Папір розплився, я плачу духом, та що я можу. Завтра маю вродитись. Знов сухар і квасне молоко. Йди, мої до церкви, запали свічку. Вже пізно. Нічо. Любчик на ніч не запирає. А що? Не знаю. Мамо, у мене завтра? Знаю. Нічо. Йди, запали. А я вже був. Я мала сон. Сночі. І що? Що ви снили? Нічого. Очі горять вогнем, знову приступ, іди. Не хочячи, йду, дуже сибою, з малку, дуже-дуже сибою. Коли мені було штири роки, горіла стайня. Так все стало. Бунця пішла по воду, я спав у хаті, а стайня горіла. Я вийшов у ранок, холод хапав губи. А зі стайні тікав дим. Бунцю горить! То були останні два слова, які я тоді сказав. По тому я біг, біг, біг, вулиця мертва, ні гуски, ні курки, ніц. Всі на роботі, бахури в яслях, камінь у ноги. Та я біжу, кричу. «Рот втворений, а крику нема. Страшно. Вже видко дим, чорний. Вже біжать далекі сусіди з путнями. Не говорив тиждень, потому гикав довго, рік чи два, а все через тата. Чого? А того? За тиждень до того вогню ходили цигани просити». «Дайте, не минайте до нас!» А тато якраз лізь по драбині на стриг за сіном. Навернув писок до них, си засміяв світло та й каже, «Що вам дати? Немає що дати. Хіба що стай не беріть. Вони і взяли. Мусили їм корову продати. Приїхали двоє з боєнь. Тицьнули татові гроші». Мама плаче, б'є головою, в одвірок. Мені стає жаль, жаль тисне горло. І я так само плачу. Мамо, не плач, плачу. Мой, заткай хавку ти, тато, лихий. На, на, дай хлібчика, на, біжи, біжу. Все ж портаю, вулиця завертає, корова не хоче йти. Біжу, плачу, біжу, станьте. Даю хлібчик, бери язиком, горячо, і сльози з великих очей, довго стою і сидивлю, бо жаль з того часу має страх, страх і жаль разом. Ніч темна. Та йди. Мама каже, що треба йти. Церква на цвинтарі. Невелика, один хрест, але є. Є церква. Доходю до цвинтаря. Кров б'є у голову. Очі великі. Чекаючи хвилини видіти щось страшного. Привід, душу, планету, йой. Хрущ упав. Ріпаю двері, вітер. Любчик не запирає на ніч. На іду. йду. Додігаю з пазихи свічку. Шаркаю сірником. Ще одним, ще одним, ще. Не пали, що? Застрягає, мовчи в горлі.